Вона хапливо затолила йому уста поцілунком. Заходить Петро у воду, чує, як літепло доскочи її литки. Вона дужче обхоплює руками його міцну шию, заплющує очі й бачить перед собою очі юної прабаби Марфи, котра по-змовницькому підморгує її, очі молодої баби Палашки, яка розглядає себе в дзеркалі, заплакані очі мами, де в зіницях поволі гасне вогник свічки. Вона обмиває її гаряче тіло, пестить груди і стегни, наче відмиває сліди неконових рук. Вона знову чиста й свята для свого Петрося, як отоді в дитинстві під блискавкою, коли пасли овець. Нічого іншого її душі не треба. Був би лишень Петро, його руки на її тілі, його уста на її устах, його голос біля її вуха. Та щоби земля була під ногами, щоб ну, хоч раз на рік, копарська ніч з усе спопиляючим шаленством вогню, та всепрощальною упокорністю води, буйством сонця і природи. І людині вже нічого не залишається, як з головою гологою кидатись у цей магічний вир любилового світу. Хай би було так, бо було ж з прабабою Марфою, було з бабою Палашкою, було з мамою і є з нею. Щоб росла цвіла і бояла, вона торік ще краща стала, гукають з берега порубки. «Наша є і наше з нами перебуде». «Славна є і славніша буде!» – отказує Петро. Підслизаються на болотиному дні, і вони удвох падають у воду. Зідає вінок з катерининою голови і кружляє біля Петра. Парубок відштовхує його руками на глибину, а вінок знову і знову прибивається до нього. Високо опалах котить на березі. Ведуть повім'ятеного дівчата. Парубки вихоплюють їх із кола і несуть до води, щоб у парі освятити на любила, Пливуть вінки по воді, затамувавши дихання, стежать за ними дівчата, їхні тіні вистелюються на золотій воді. Стоять вони, як древні поганські ідоли, не поворухнуться таке значуще для них це копальське священне дійство. І тут до катерининого вінка підпливає рак зі свічкою на спині. Навіть коли він пірнає у воду, свічка чомусь не гасне, зачіпляє свічечкою вінок і тягне його на глибину. Катря кидається за ним, але Петро міцно притискає її до себе, як налякане громовицею ягнятку. Пливи її вінок, настроблений на свічку. Катруся невідступно стежить за ним, притихнувши на гарячих Петрових грудях. Вінок запливу протоку, з якої ставкова вода збігає в ступій. Зараз він вихопиться на течію річки, і те понесе його аж у Дніпро, а Дніпро аж у море, і вона таки виривається з Петрових обіймів. Мокра кофтина з спідниця прилипає до тіла. Вона вихоплюється на сушу і біжить берегом за своїм вінком. Куди ж він приб'ється? Звідки ж чекати їй своєї долі? Біжить повз молоду маму, яка молитовно простягає їй навздогін руки. Повз бабу Палашку, яка намагається підставити їй дзеркало перед очі. Подивись, яка ти зараз навісна, внуко. Повз прабабу марху, котра старою. Дирсяною щіткою вибіліє купальську ніч, із якої сумно виглядають чотири її чоловіки. А вона ж хоче намалювати глиною п'ятого. Він кожа плеве серединою супою. Швидка течія підхоплює його і несе далі ж між лататцям та моторошно білими лілеями. Підкошуються ноги в колінах, парує одяг на розгряченому тілі, болимає, але негасне свічка, надсадно дихає позаду Петрусь, кропива обжалює ноги. Катрія ледве перестрибує через вербові корчаки, очі намагаються втримати вогник свічки перед собою, але він вислизає і маліє, як преречена мрія, котрі уже не збутися. Вона перечіплюється за корінь верби, що вп'явся із землі на стежці, і падає обличчям у джабрець. Важко падає поруч Петро. Мама, баба Палашка, прабаба Марва. хто гладить її гарячу голову? Горить копальські вогні по всій Україні. Розкошує на цій старезній землі молодий Любило, Син вогню і води, який стільки віків не згоряє і не тоне. Он по-підгору дві зазоленькі очмінжнуть, а третя дівчина понад берегом льон бере. зрівняй, боже, гори і долини рівненько, щоб було мені до мами виденько. Ой, чи видненько, чи не видненько, я знаю, я свою матінку по голосу впізнаю. Любило, опівнеба розвісив свої порпурові шовки. Фахкотіли багаття до обрію, і земля здалась Катерині – Маленьким, ще зеленим яблучком, яке падало з яблоні, але ніяк не могло впасти, бо перед ним була оманлива, ой, яка ж оманлива прірва. Щоб не впасти у це дурманне провалля, вона п'ялась в Петрові уста. Купайлику, це я, Катерина Білокурова. Що ж ти робиш зі мною? Що? Катрусю, простудишся, тут земля мочаркувата, не щуєшся, як сухоти до тебе пристануть. Клякає біля них Оксен зі свічкою в руках. А ти ж, Петре, бачиш, що дівчина впала? Поможи їй підвестись. Її вінок зник з очей. Собій поніс його до Дніпра.